Tervitus õige usu huvilistele! Septembris 2024 on meil külas Leelo Isidora Viita tartu pühad Aleksandrite kogudusest ja ka sealsest kourist. Leelo tutvustab, kuidas möödus Pütsantsi muusika kursus, mis toimus nüüd augusti lõpus ja mida juhendas monk Preester Tamas Kiinus. Kuulame seal hulgas mitmeid näiteid, kuidas seda muusika stiili õpiti ja mis moodi see kulab. Saate lõpus tutume ka uue helikandjaga, mis on ilmumas pühada Aleksandrite õigiusu koorilt. Saate on kokku panud pirat Brigitta Riim. Soovin head kuulamist! Rühad Aleksandrite kirikus just asja lõppes Pütsantsi muusika kursus. Ja see oli tegelikult siin lähiajal Eestis juba kolmas kord, kus siis isa Damaskinas õpetab soovijatele byzantsi muusikat. Eks ta tulebki sellest Pütsantsi ajast, byzantsi impeeriumi ajast. Neljas kuni see kui ta sajandi keskpaik ja Konstantinopoli pealinnana Seal ta siis välja arenas, et ta oli selline, noh, turgiline laul, muidugi kiriklik laul. Aga ka selline kultuuriline ikkagi tunnetus oli seal pütsantsi muusika hästi seotud. Ja noh, praegu seda ikkagi praktiseeritakse õigeusus siis tõesti seal Kreekas ja Ida-aladel, et, et põhiliselt Kreekas, et näiteks kui Konstantinoopoli pütsantsi laulu kuulad, et siis ta juba võib mõjuda päris sellise araabe pärasena mida rohkem, mida poolse rohkem tuleb see sarnasus mingisugused elementid sisse. Kreekas on ta natukene teistsugune, kuigi see noodipilta kõik on sama, aga no seal ongi teatud variatsioonid ka võimalikud kaunistuste ja palju variatsioone võimaldav on see süütsantsi muusika, aga noh Kreekas seda lauldakse kõik jalgirikudest, on ikkagi lihturiline muusika iloostlites tänase päevani, et on selline hea traditsioon. kõrustasime isa ja siis oli see veel inglise keelle ja, ja tõlke oli ja, ja kogu see õttuajamine ja see õppe. See arema reomääles kiitas. Õppisime, kohe praktiseerisime ja isa Tamaskinas laulis ette meie järgi, kuni siis see kursus lõppes tookord siis reomääl koos see pühapäeval ommikul siis liturgiaga, kus me siis laulisime eesti keeles pütsantsi laulu ja siis oli selline tunne, et no küll tuleb hästi välja kõik et täitsa nagu oskaks kohe. See ongi selline tore, tore eneseb, et, et see on see hea õpetaja märk ka, et kui keegi oskab hästi juhendada ja kes hästi ees laulab ja oled juba mitu korda värskelt laulnud, et siis on julgem laulda ja see on, tekib selline hea motivatsioon või hea tunne, et see ei olegi võimatu. nii võimatu. Põtsantsi lauluga muidu ju, me puutume ju väga vähe kokku. Ma ei kujutagi ette, kui palju meil neid inimesi on, kes ka oskavad laulda, et väga ei tea neid, Aga noh, kes käivad Kreekas seal kirikutes ja kloostrites, et, et ikka seda ju kuulevad. Loomulikult on ju tänapäeval kõik plaadid ja veebis on võimalik kuulata igapäevaselt ja omal vabal valikule. Aga üks asi on ikkagi iselaulmine. Ja kuna meil ei ole seda pütsantsi muusika stiili ikkagi kõrvus, ta on ikkagi niivõrd teine helilaad, kui meie oleme harjunud selle pentantooni kaga ja hästi tempereeritud klaverisüsteemiga, ju, mis on siis väga selged rääne ja stiilis sellistikud, Aga no, see pütsantsi helilaad on idamaine. Toonide vahed on hoopis teised, et see kõrval on üsna harjumatu. Kui näiteks mina esimest korda käisin Kreekas ja kuulsin seda pütsantsi laulu elavas esituses kirikus, Siis minul oli selline tunne, et, et see on üks ja sama palve, üks laul, mis algab liturgi alguses ja lõpeb liturgi lõpus. Ma ei saanud üldse aru, et kus need vahed seal on või see tundus kõik selline nagu üks, heas mõttes, nagu mõnus jorutamine. Et. Ja üsna nagu kohe kui mõigevuslikuks sain, 25 aastaselt, et siis ma järgmisel aastal läksin kreekas ja nii öelda, siis kuulsin seal esimest korda ja see tundus hästi kuidagi äge, hästi huvitav Ja samal ajal ikkagi võõras alguses nagu kõrvale. Aga no, minu aaks oli hästi meeldiv. Ja noh, jooksul on seda kuuldud küll, aga isel annud ei ole. Ja siis kui me 2019 alustasime, et see oli ikkagi esimest korda selline ise nagu hääle tegemine selles osas, et, et just seda ise siis laulda. Kirikus me ei, ei laula püüd Meil on küll valamakloos siis tulnud ja yes, snaamenei isid, mis on ka sarnased, ühe viisilised ja, ja sealt siis ka teine siis toetav hääl, see on. Aga noht on ikka väga lihtsustatud. Pütsantsi muusikaga seda ei saaks päris võrrelda, et eks seal kaudu on muidugi tulnud. Läbi siis erinevate traditsioonide meie on jõudnud sellisel lihtsustatud kujul, mis on ka väga kaunis. Seal on lihtsalt neid kihistus ja adestus hästi palju, et kuidas ta on nagu niimoodi kujunenud. Ja meile hästi hea kirikus laulda, et Tartus Aleksandrites me palju laulame Valama kloostri viise. Nii liiturjal kui siis ka kogu koguõisel, et neid viise meil on. Selles suhtes võib tuua paraleeli, et on ühe äalne, ikkagi see valama. Ja siis see iis on sellal nagu ptsantsi lauluski hästi vähekene liigub, et kas üks, kaks tooni või vahepeal. Ja tuleb kolmas toon, et on suhteliselt selline monotoon ikkagi, see olumine. Ja siis on üks hääl, mitte ei ole Nagu me oleme ka kirikus laulama ja arjunud kuulma meie kõrved sellist lähene koorimuusikat. Nelja äelselt vaid, et on ikkagi ainult üks viis valama, et selles osas, nagu, nagu sarnaneb. Helilaadilt on ikkagi ta meil hästi omane. Ja siis selle pütsantsi kursuse 2019 oli lauljaid üle Eesti, et olnud see seltskond suur toogord reaamäel, aga kõik olid muidugi ka väga selle asja ja hästi usinalt siis õppisime ja laulsime ja see kogemus oli väga hea. Kohe esimene selline noh, kui sul on selline nagu hea kogemus millestki, et, et mis on tundub nii kuidagi kätte saamatu. Et see on selline hästi, hästi hea tunne. Ja siis toogord ka ei ta maskinusega ja juttu, et, et me jätkame, me oleme huvitatud. Ja mitte ainult isegi selles mõttes, et kursused seda laulda, vaid minul küll, jumal, abiga on, on ka selline suur unistus, et, et saaks ka meie kirikus seda praktiseerida. Aga no, seal tuleb võtta need sammud hästi, tasapisi ja rahulikult, sest tervet teenitsus korraga laulda on ma ei tea kui kaugele tuleviku küsimus. Ja selleks peavad kõik valmis olema, kõik lauljad, vaimulikud seda õnnistama ja, ja ka inimesed, kes kirikus on. See on selles mõttes selline suur teema. Aga eelmisel aastal, 2023, oli siis ju järgmine kursus ja siis oli see Tallinnas, Siimani ja Hanna kirikus ni saada maskinase juhendamisel ja siis laulti õhtuteenistust. Ma ise selle kursusele ei osalnud, et ma olin samal ajal just kloostris, kuulasin seal elavas esituses Nunnade poolt <Paul Pitsantsi> laulu. Ja juhtus selline kokkusattumine, aga pärast ma kuulsin järgi, et tehti ju salvestusi ja et oli hästi kaasti lahe. Ja see õhtuteenistus ka, kuulsin, et oli väga hästi õnnestunud. Ja siis meil tekis mõte, et, et jumal abiga oleks hea jätkata järgmisel aastal ja siis võiks olla kursus Tartus, Püha Aleksandrite kirikus. Ja nii see nüüd juhtuski. Nüüd asja siis siin augusti lõpus peale kiriku templi püha, kohe samal päeval algas kursus. Nii et oli selline suur õnnistus ka veel oli kaks päris intensiivset päeva. Ja siis me lausime kursuse lõpus väga suure kooriga, mis oli üle 40 inimese laulsid siis õhtuteenistust siis stiilis. See oli päris vägev, et kujutada ette, et meil Tartus on küllalt suur kirik üleval. Seal on kasti selline erine kaja, see laul oli ka väga tugev ja väga võimas. Väga suur selline rõõm oli. Et üks preester, kes ka osales teenistusel ütles, et oi-oi-oi, see, see oli nii kõva, et peab minema koju kõrvu põhkama korraks, et tegi sellist nagu no, natuke huumorit. See oli, oli kindlasti arjumatus. Ma natuke oma kogudust valmistasime ette eriti vanemad inimesi, et tuleb selline asi et see praegu niimoodi me ei jätka, et, et kuna ei saada maskina, saab on meiega ja see kursus on et me saame kohe praktiseerida, saate kuulda kuidas see kõlab natuke võib-olla just pelgasin pigem seda kogudusrahast, et kuidas vanemad inimesed vastu võtavad seda ikkagi heli, et see on nii, nii teine ja pean ütlema, et meie kõige vanem ja liigeb praegune 90-aastane Olga et tema küll kohe, kui ta kuulis seda minu käest läks nägu ära ja ütles, et mis moodi see saab olla üldse nagu mitte vastu võetav, et peategi seda tegema, see on ju suur ja sügav traditsioon, võt tõige, et nii teete ja nii on vaja teha. Ja tema kohe kahe käega innistas ja ta oli ka selle te teenistuse hästi rõõmused nii huvitav. See oli selline võibolla isegi natuke ootamatu reageeringaga hästi selline positiivne. Ja, ja teiste puhul ka, et üks proovali ajal küll natukene pilguga otsis, et, et ta ei teadnud, et nii on ja siit natuke ehmatab. Aga et meil oli õhtuteenistus, oli siis sellise suure kooriga 47 vist isegi ja isegi laule kokku. Ja oli turge siis pühapäeval oli väiksemas koosseisus, et mida saab ka järgi kuulata ja vaadata, et see meie koguduse YouTube kanalil tuleb ka üles, nüüd siin lähiajal mõlemad. Et just sellise õppimise eesmärgil pigem võtsime ta üles ka. Leelo Viita, kuidas sina tunned? Kas see pütsantsi kirikumuusika ja meile harjumuspärasem läänelik kirikumuusika mõjuvad vaimule ka kuidagi erinevalt? Minul on seda raske öelda, sest et ma olen pütsantsi muusikaga no, nii harjunud, selles võttes ma käin sageli Kreekas, et see on minul hästi kodune ja kuna ma õige usikuks sain, kohe läksin ka kreekas elama, ta minu ajaks nagu niivõrd omane, aga ka see kirikulaul, mis me laulame igapäevaselt teenistustel, et ka see on mulle väga omane, et mina selles osas nagu vahet tausatööldes ei tee, Palve on ikkagi palve, see mõjub ühtemoodi. Ja minu jaoks ei ole seal vahet. Küll aga ma kuulsin kurslaste käest, kes kuna 47 inimest osale see on selge, et kõik ei olnud ju õigeuse kirikust, et hästi üllatavalt suur huvi oli. Et ma see, seda ei oleks nagu oodanud. Tuli palju hästi erinevaid inimesi, kes on ka mujalt kirikuga seotud, aga üldse ka mitte kirikuga seotud muusikuid. Muusika huvilisi tuli ja oli kuulda, et kui me ühiselt laulsime, et tõesti väga hästi lauldi et see muusika keel oli ikkagi inimeste väga omane, kes sinna tulid. Paljud olid esimest korda ja siis kuulsin, et, et oli küll väga mõjunud. Täna tuli ka üks kiri, kus oli sõnum, et see oli väga tugev ja hea vaim, et ma siia maani, kannab see mind. Põnu, inimestele see ikkagi tõenäoliselt jah, puudutas minda hinge ja aitas ka nii-öelda sellises vaimses nagu maailmas, et see rõõm oli nagu tuntav, see koos, mis, mis meil seal oli. Muidugi õpetaja isa Damaskines on, on väga hea õpetaja ja juhetaja. Tema tegi selle suure töö ja meie siis lihtsalt järgisime seda. Ta oskab nii kenasti õpetada, et see tuleb kõik nii loomulikult, et tekitada selle vettliku tunde, et ma nüüd oskanki juba. Ta võib santsi laulu, aga no see on imeline tunne. Kui peaks olema, siis et rutu jääks vaid. <laughs> et no see tahab ikka pikka praktiseerimist saada, eks See on ju selge, et kahe päevaga jõppi veel laulma sellist täitsa uut helilaad ja, ja kogu seda süsteemi. Ma no, kreekas ju kirikudes ja klootsides ju lauldakse ikkagi muusika kirja järgi, nõumade järgi. See on veel oma ette suur teema, et meie ikkagi laulsime meie, meile tuttavate noodide järgi. et maskines oli, oli kõik need palved siis pannud nooti ka. Ja noh, siis need igasugused keerutused ja asjad olid märgitud sinna märkidana peale, et siis ta ka ilusti juhendas seda, et kuidas võiks kuskil laulda ja mõnes palves ka erinevad variatsioonid olid, et proovisme mitut variatsiooni lihtsamate, siis keerutustega ja kuidas seda võiks teha. Aga ta andis hästi palju julgust ja julgustas hästi vaba olema selles, et mitte jääda sinna kramplikult nooti kinni selles suhtes, et karta seda kas või keerutust teha, vaid enda tunnetus järgi teha. sest ta läheb paika, et, et kuidas sa ise tunned, et on loomulik. No nagu meil regilaul või Setol Eelo, et, et ta tõiga neid näiteid, et, et oli huvitav, et seal teoria osa ka ja kuna me teame, et Kreekas mehed ja naised ei laula koos, Et ta rääkis ka sellest, et seal on nagu teatud põhjused et ka, et mehed enamasti olevad kõrgemalt, naised madalamalt aga pean ütlema, et kuna mul on ka see kloosti kogemus olnud üsna pikka aega, et mul on ikka väga erinevat laulu kuulnud ka kreekas, et, et see ei ole nii, et ainult naised madalalt laulavad enamasti küll rinna äle, see meie regilaulu selline viis või, või kuidas seda häält siis luua, et, ka, et on ka sellise kõrgema ja pehmema häälega ka võimalik naiste laulda ja siis just selle mõttega, et kuna meil Eestis on ju mehed naised laulavad koos, et kuidas seda siis võiks kokku viia, Aga kursused me loosime kõik koos, väga hästi toimis. Et see kõik on tehtav ja see õige register leitav. Selles osas kaada ta julgustas meid, et kõik on ikkagi võimalik. Tõesti on lootus, et me saame ka tasapisi seda laul rakendada teenistustel, mis muidugi eeldab suurt tööd veel ja proove ja väljavalimist, Noh, et kui Tartus seda teha, näiteks, et juba tasapisi, et siis mis osad sealt välja valida kõigepealt, et terveteenistusti korraga ei saa. Aga jah, et kuidas kõik lauljad sellega ikkagi ka vastu võtavad või ann, seda on veel praegu raske öelda, et aga võtame rahulikult ja jumalabiga. abiga. Oluline, et see tahe on olemas ja ehk siis näis, et kuidas me seda praktiseerima hakkame, aga kursusega ka on soov ikkagi jätkata ka järgmisel aastal et siis oleks juba, ehk juba Tallinnas, oli meil praegu juttu ka, ei saada maskinusega ja annas, kui on see ja siis vaatame edasi See õppimine oligi selline, et me alusime mitu korda läbi seal erinevaid palveid. No isa maskinas tegi hästi praktiiliselt, kuna me palusime tal ka seda teha, et me saaksime kohe laulda ja me saaksime seda praktiseerida. Ta rääkis alguses üsna vähe ja alustas kohe ehk teinega. Et kogu see rahva saaks kohe laulma. Ja ta alustas niimoodi hästi targalt, et me jagasime küll noodid kätte ja kõik. Suur patakas noodid oli, et, aga, et me ei vaata... Ta laulis ette, nagu elav värand on, et kuidas see laulraditsioon on olnud ju tegelikult tuhandeid eriti ka rahvalaulute puhul, et keegi laulab ette, teist laulab järgi. Ja siis tohutuse olis kaasa juba tekis see ilus laul ja kõik. Ja siis ütles, et nüüd võib vaadata nooti ja see on natuke keerulisem. Siis ta laulis kogu aeg ette ja siis meie järgi kõik. Ja see oli hästi selline turvaline, hästi mõnus. Ja lõpuks siis olimegi teinistusel reaalselt laulsime seda. Et, et kõik said sellise hästi praktilise kogemuse, et kuidas see võiks kõlada ja kuidas ta ise suhestub sellega ja, ja samas kui noh, kõrval kõik laulavad, et see on hästi selline ka mõnuselt nagu ühis selline vaim tegib, no, toetab vaim. Selles mõttes see oli hästi kuidagi hea ja loomulik. Mina sellise õppimisse väga usun, et mis toimibki sellise elava nagu traditsiooni edasandmisega, et, et sa tõesti kuuled ja laulad järgi kõige paremini. Kõige ideaalse mingis mõttes, et jää, siin on nooti kinni, vaid lähed kaas, aga noh, ikka meil noodid oli teis, et vaadata. Eriti kui terveteenistus on lauldes, on ikkagi uus materjal. Ja noh, kõiki asju me ei jõudnud mitu-mitu korda ka läbi laulda, et siis sa vähemalt näed, kuidas see loode liigub silmadega, ka, vaatad, ta läheb üles või alla. Ja laulad siis õpetaja järgi ja... Eks vahepeal läks me ööda ka nagu nii minul palju, kui kindlasti ka mõnel teisele, et aga sest tuleb midagi. Et siis jälle tagasi ja, ja selline katsetamine ka ikkagi oli... laulad, laulad. Lõpuks nagu läheb, kis. kõige see palve, kogu aeg, kogu aeg, kogu aeg toimib, toimib, aga noh, lõpus, kui terve vähema oled, et ühelt poolt on hästi võimastunud, et ikkagi see, see väsitab ka. Täitsa kindlasti, aga noh, on nagu niimoodi, et kui see on lõpuks ikkagi rõ rõõm sees, et siis see väsimus on selline kõrvaline asi. seal. Kas mõni viis on jäänud sind kummitama ka seal? No mõned viisid väga on jäänud, jah, on vähe, ikka-ikka. Ja noh, paljudel ma olen kuulnud, et oleme jaganud siin, et sarnased viisid, mis on suksed lihtsavad, on jäänud niimoodi käiva. No mis sai kuidagi selgeks või? Et seal näiteks mõned palved, oligi selline tore, tore nali, et kui me hakkasime harjutama liturgiaks, et enne teenistus, siis ta on ka et, et võtame nüüd selle keerubite laulu, aga meie kuulsime, et võtame nüüd selle keerulise laulu. Ja siis me arutasime seal naabliga, et Tõenäoliselt keerupita laulu mõtleb. Ja oligi, et see oli väga keeruline. See oli tõsiselt väga, väga keeruline ja siis no, harutasime, et kas võibolla on ka lihtsamat võimalik, et ma olen isega kokku puutuvud varem erinevate viisidega Ta ütleski õigesti, et jah, laulu ei ole lihtsalt, et need kõik on ikkagi omajagu keerulised Aga mõned on no seal ju eellaulud ja et on sellised väga lihtsade mõnud, kohe laulad ikka kohe mõnuga niimoodi, et oh, ma oskan ja ma tean ja nüüd ma laulan. Aga see oli ka hea kogemus, et oligi erineva raskuse astmega neid ka. Ja noh, siis ongi mõnda ja laulad kohe julgemalt, tuleb kohe selline tant eks ja mõne puhul siis on selline, et ta ja hoopaklikum kui või kuidas ma mõtlen, et võtad nagu niimoodi uurnemalt nagu seda ja vaatad, aha, mis nüüd toimub. Ja, no, saadki aru, et siin on ja, palju teadmisi ja tööd on veel ees, et aga, aga just see, et me saime reaalselt laulda kõik. See oli nagu see esmane jaastasti asti äge. Pühad Aleksandrite koguduse lauljad on aeg-ajalt ikka plaadistanud oma laule. Ja neil plaatidel võib leida ka mõningaid pütsantsi viise. Aga rohkem kui need mõned näited, te vist ikka ei ole hakanud seda laulustiili kirikus kasutama. Laulma pütstantsi laule ei ole ja hea, ja, ja, kui saaks teenistustele mingid osad juba sisse. Me näiteks oleme ka peale seda Skiitas laulmist 2019 seda natukene katsetanud meie kogudusest, tartus, teenistustel, aga kuna nad on ainult üksikud osad olnud, et siis ka vaimuliku poolt on tulnud märku, arne, et see ei ole väga hea. See on nii teine stiil ja siis tuleb arus kui kohe teine, et siis olgu tõesti kas siis nagu pikem osa selles või ja no see ongi meie praegu mõte, et, et kui õnnestub Et teha siis mingi tõesti võtta mingi pikem konkreetne osa ja teha siis, et niimoodi vaheldumisi on ta natuke liiga kuidagi keeruline kuulata. Tehendal laulda ei ole keeruline, aga ta on tõesti ikka niivõrd teine, kui nagu see tunnetus, ütleme. Et siis ma ikkagi sellega nagu väga pikalt ei saanud edasi minna. Me küll armulaua ajal oleme laulnud palju ühte pütsantsi viisi lauluga lihtsustatud, et see on võimulikele sobinud. Aga no seal on ka, et no kõik laulud ei võta hea meile ka seda kohe, et eks ole. et siis on ka nii, et, et kuidas siis parase aku see tunnetus on, et alati on see valik võimalik. Ja teinud mingi aeg oleme laulnud ka Pütsantsi stiilis. <Sessimus> Aga jah, seda on vähe, et, et pigem töötab see, kui võtta mingi selline juba suurem terviklikum osa. Et vaatame, elame, näeme, et mis moodi see nagu, reaalselt nagu ka ellu rakendub, et, et see oleks tore ja me võtame rahulikult. Nüüd veidi ka teisel teemal. Sina, Leilo, laulad ka ju Pühade Aleksandrite Õigeusu kooris. Ja teil on tulemas Plaot, nimega õnnis on inimene. Kuidas ta selle salvestuse nii utsite? Tõesti, et Pühade Aleksandrite Õigeusu koor, et kus on lauljad üle Eesti kogudustest, et põhiliselt ja Tallinnast ja koorjust on terjepalli, Kui me alustasime alguses, siis oli ju niimoodi, et me restaureerime ma suurt kirikutartus, mis on üsna sellises seisus ja tekis mõte, et kuidas me saame seda korda. Ja siis osad meie koguduse liikmed et koguduse täiskogul ütlesid, et aga te laulate nii ilusasti, et hakkage kontserte andma. <laughs> ja siis mõtlesime, et teeme ühe kontserti. Hea tegevus kontserti. Kutsume kõik linnapea ja, ja noh, kutsume kõik sõbrad ja, ja teeme siis, kui on õnnistus, ja, ja tegime ja, ja mõtlesime, et see jääbki üheks konsertiks. Aga kuidagi paistab, et Jumalal olid teised plaanid, nii et siis hakkati me kutsuma igale poole. Ja, ja hästi, hästi eriline on olnud just sellistes maakirikutes käia, kus tegelikult hästi arvan teenistusim pole üldse. Ja selles mõttes, et rannikokirik on selline eriline, kus on ka ime tore, kui elu sisse tuleks ja plaanikirik imeilus kirik. Et ja nüüd me teame, et seal juba toimuvad teenistused, et väga-väga kaua ei toimunud. Aga imeline kirik ja ka vasti akustikaga. Praegu on olnud ja kutsed kirikutesse ja põhiliselt õigeosukirikutes. Ta on ka olnud, aga no põhiliselt on õigeosukirikud olnud. See on meil ja selline võib-olla sisemine kokkuleppe ainult kirikutes ja esitame neid palveid. Meid ei ole kuhugi mõele kutsutudki. Kui juhtub, et kutsutakse, siis me kindlasti leiame ka lahendusi. Võime õues lavulda näiteks. Või sõltub, mis ruum see on. Ja hästi tore on ja nendas just nendes väiketsama kirikutes ulud laulda. Kuidagi eriline õnnistus on seal. siis oleme siia maani. Tõesti nagu no, järgi sisse läinud, et kui kutsutakse, et siis me oleme valmis minema ja tutustama seda võigeusuliturgilist muusikat. Ja no, siis ka alguses olid ainult Tartu ja esimene kontserdil, kõiges on olnud Tartu koguduses. Ja siis tuli juurde ka teisi laulijad. Ta on selles mõttes selline üle eestiline võigeusu koor, kus siis on laulid, kes ka reaalselt teenistustel ka osalevad ja laulavad. Ja üsna väikene on see koor, et ei ole väga palju lauljad seal, Aga siis alguses ka keegi võikas välja, et oh, et aga võiks plaadi välja anda. Siis tundus, et ei tea, kas on ikka veel õige aeg, et peaks natuke ja, ja kuni siis tuli siis Eesti Apostlik kõige suur Erika Autonoomia 100 eelmine aasta 2023, siis kuidagi tuli ära tundmine, et no, nüüd on küll see hetk. Et juba kultuurilooliselt on see oluline, et kunagi on nii hea, nagu kuulate, kuidas siis lauldi. Sest me laulame ju neid samu palveid, mis on kasutuses teenistustel. Ja meil alati ka isa Timoteus, kes laulab tenorit kooris, et tema alati väga hästi räägib erinevate osade vahel. See õhtuteenistuse ka alustamise on suureb laulud seal ja siis kontsertil just ja plaadila samamoodi siis tulevad jumalema laulud või turgelaulud. Ja ta räägib nende osade vahel ja tutvustab, et mis see siis on ja, ja ta alati alguses ütleb, et, et see ei ole kontsertiks mõeldud tegelikult need laulud vaid see on need on teenistus laulud ja palved ja, ja me pahupaklikult püüame seda esitada, et, et see peaks tegelikult ju palve olema. Ja on ongi, aga just, et, et see tutvustamise mõte on, et, et laiemalt tutvustada seda õigevus oli muusikat, on selline päris ka suur väljakutse, et algus oli päris aske. Kui just selgus, et see ei olegi ainult üks kontsert, et siis natukene minul ka oli sisemiselt keeruline, kuidas see võimalik on, et me hakkame nüüd kontserti andma, et need ei ole kontserd heaks, et see on ju teenistus. Ja siis me leidsime selle lahenduse, aga me siis me laulame neid nii nagu me teenistusel laulame. Et see on palve ja püüame otsida siis seda ühiselt ja siis koori abiga, kes meid ühiselt kenasti laulma paneb, ikkagi kõik sama rütmi. Aga et kuidas see palve siis võiks ühiselt kõlada? Ja tõesti sellel oli õnnistus, siia maani on olnud ja eks nais kaua see edasi läheb ja, ja kuhu see välja jõuab. me häadat see selimängude ka kit kit dokumentate selimängude ka iga ingliline hakkit kui sa plaat on nüüd tõesti tuleb välja ja ta tulebki välja siis ka meie metropoliidi eessõnaga ehk siis Eesti apostlik Postik kõige kiriku autonoomia 100. sünnipäevaks me oleme väga tänulikud et nii paljud on toetanud hooandja selle plaadi välja andmist see on ka hästi suur rõõm, et tõesti tundub et, et see vajadus ja positiivne selline tagasi ta on hästi hea et inimesed hea meilega toetavad seda plaati ja ootavad selle plaadi välja tulekut Ja sellega seoses meil on veel oli üks mõte, et, et kui ka see plaad nüüd tuleb, et siis nii-öelda kaunite kunstade kaudu, toetada ka teisi kunste, et Meie veel lisa soovipalve on, et me saaksime selle plaadi välja anda meie Ukraina kultuurikeskuse keskuse paperil, mis on siis eksklusiivne nii-öelda. Aga et ka toetad Ukrainat ühelt poolt selle plaadi kaudu ja teiselt poolt ka kaunit kunste. Plaadi esituskontsert tuleb Tartus 29. septembris, on püha päev kell 6. Aga plaati kindlasti saab soetada, et meil tuleb kirikupoodi tõenäoliselt ja, ja siis ka meie koguduse kaudu. Ja see info kindlasti levib, et seda saab kindlasti endale ka soetada. Ja kontsertitel kindlasti ka pakkumista müügiks, et me teeme paremat palju näiteks. Suur tänu Leelo Visitora Viita! Sellega ongi meie saade lõpule jõudnud. Suur tänu kaasa elamast. Saate pani kokku Piret Brigitta Riim. Olgu teie teekond Jumala õnnistatud.